dalam peraturan semayang tuan-tuan sekalian kita bila mana kita nak semayang kita iqamah itu sunnah sunnah semayang fardu sama ada kita semayang berjemaah ataupun semayang bersendirian, sunnahnya ialah semayang kita iqamah tetapi menyambut perkataan as-salatu jami'ah setelah iqamah, tidak perlu lagi kita sebut as-salatu jami'ah rahimahkumullah kita biasa dengar kan Perkataan itu tidak perlu lagi disebut setelah kita ikhwamah Sebab solatul jami'ah rahimahkumullah itu untuk solat sunat Solat hari raya, solat jenazah Yang ha, itu menggantikan ikhwamah bagi solat sunat kan? Semalam, semalam jenazah Assalatul jami'ah Assalatul jami'ah Assalatul ala hazal mayiti rahimahkumullah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 dan solat kita semায় besorang pun solat fardu kita tak dengan iqamah. Ia e, semায় sunat dia tidak ada. Hanya semায় fardu saja disunatkan kita iqamah. Hatta sekalipun semায় semায় musafir jamak dan qasar di antara dua semায়ang untuk semায়ang kedua kena bangun iqamah. Habis semায়ang yang pertama nak, dah beri salam untuk masuk sembahyang kedua bangun iqamah untuk semayang yang kedua yang telah jamak qasar itu tapi yang mula tadi kena qamah juga dua kali qamah dua kali iqamah di awal dan pertengahan solat di antara dua solat pun kita kena iqamah bukan as-solatu jamiah yang dia qamah mula maknanya dalam mengerjakan solat lain dalam waktu itu sama ada kita buat jamak kasar eh ha, takdim ataupun ta'khir. Baik, ha, itu peraturan dalam solat yang sebenar ya.